Podkaz Prehľad s nadľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podkaz Prehľad s nadľadom prináša politológ bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 365. vydaní podcastu. Je to taký malý špeciál, by som povedal. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Teraz prinášam rozsiahlý a hlboko analytický text od Alestera Kruka, ktorý vykresľuje fascinujúcia zároveň mrazivý obraz súčasnej blízko-východnej krízy v apríli 2026. Autor v ňom dekonštruuje Trumpovú politiku maximálneho tlaku a stavia ju do kontrastu s iránskou doktrínou asymetrickej vojny. Vyhlasovať víťazstvo a zároveň priznávať porážku, alebo neexistuje ľahký spôsob, ako otvoriť hormus. Alistair Krug v analýze pre Jun's Review uvádza toto. Trump si teraz uvedomuje, že vojna je prehratá. Možno prehratá, ale nekončí. Môže trvať ešte nejaký čas. Bloomberg hovorí, je to pravdepodobne Irán, kto si zajistil najvýznamnejšie strategické víťazstvo. Všetko nasvedčuje tomu, že schopnosť Teheránu kontrolovať prieliv sa zvyšuje. V súlade so západnou posadnutosťou banalitami sa všetka mediálna pozornosť v poslednom čase sústredila na presun amerických vojsk do regiónu a ich možné využitie, ako by to samo o sebe malo o niečom rozhodnúť. V skutočnosti je však skutočným problémom vývoj, a nasadenie novej koncepcie vedenia vojny zo strany Iránu, založenej na raketách, dronoch a obranných prípravách a neschopnosť západu s jeho platformovo orientovanou mentalitou pochopiť a spracovať tento vývoj, to jest plne asimilovať stratégiu asymetrického vojenstva, píše web No Getting It Together. Iránsky bezpečnostný koncept a model boli naplánované pred viac ako 20 rokmi. Spúšťačom prechodu k asymetrickej paradigme bolo úplné zničenie centralizovaného irackého vojenského velenia zo strany USA v roku 2003, dôsledku trojtýždňového masívneho leteckého útoku na Bagdad. Problém, ktorý pre Irán v dôsledku útoku vyvstal, bol ako by krajina mohla vybudovať odstrašujúcu vojenskú štruktúru, keď nemala a nebude mať nič, čo by sa podobalo americkým leteckým schopnostiam. A zároveň sa SŠA mohli pozerať na rozsah iránskej vojenskej infraštruktúry zo svojich satelitných kamier s vysokým rozlíšením. Prvou odpoveďou bolo jednoducho udržiavať vonku čo najmenej vojenských štruktúr, aby ich nebolo možné pozorovať z hora. Ich súčasti museli byť zakopané, a to hlboko, mimo dosahu väčšiny bomb. Druhou odpovedou bolo, že hlboko zakopané rakety sa v skutočnosti stali iránskym letectvom, teda náhradou za konvenčné letectvo. Irán takto rakety stavia a skladuje už viac ako 20 rokov. Tretou reakciou bolo rozdelenie iránskej vojenskej infraštruktúry, na autonómne provinciálne veliteľstva, decentralizované veliteľstva a veliteľské centrá, pričom každé z nich má samostatné zásoby munície, samostatné raketové silá a prípadne aj vlastné námorné sily a domobranu. Stručne povedané iránsky vojenský stroj bol pre prípad úderu s cieľom dekapitácie, teda odstránenia vedenia, navrhnutý tak, aby fungoval ako automatizovaný, decentralizovaný odvetný stroj, ktorý nemožno ľahko zastaviť a ovládať. Keď nie sme schopní pochopiť to, čo máme priamo pred očami, najjednoduchšie je siahnuť po tom, čo poznáme. Hromadenie vojsk a pokračovať v tom, čo v minulosti nefungovalo. Poďme k osobe prezidenta Spojených štátov amerických. V skoršej inkarnácii si mladší Trump zúfalo túžiaci po obdive ako hviezda vo svete menhetenských nehnuteľností, vzal za svojho osobného mentora neworského právnika Roya Kona. Ten bol tiež právnikom piatich veľkých zločineckých rodín v meste a vďaka takýmto konexiám si vydobil povesť niekoho, s kým sa neradno zahrávať rozpráva izraelský vojenský komentátor Alon Ben David. Vo väčšine prípadov Trumpovi stačilo len predstaviť kóna druhej strane dohody, aby tá súhlasila s jeho podmienkami. Niekedy bol Trump tiež nútený dotiahnuť druhú stranu pred súd, kde Kón sudcom ukázal zuby a vyhral. Ale to bolo vždy Trumpovým cieľom vyhrať. Nešlo o zväčšenie koláča, nie o výsledok win-win, teda výhra pre obe strany, ale o víťazstvo len pre neho, samotného a najlepšie s kapituláciou druhej strany. Čas plinie a dnes, ako píše Ben David, slúži americký vojenský kolos ako Trumpov Roy Cohn. Predstavuje iráncom americkú vojenskú silu na ukážku v očakávaní, že sa. Ochotne vzdajú, inak on, Trump, povolí vodítko. Trump sa po zhromaždení armády amerických námorných plavidiel pri Perskom pobreží stiažoval Vitkofovi, že je zmetený z toho, že Iránci ešte nekapitulovali, keď uvideli zhromaždenú kolektívnu námornú silu. Príčinou Trumpovo zmetku je, že tento raz čelí inému súperovi, než akého kedy poznal. Nie sú to manhetenskí realitní magnáti ani mafiáni z Atlantic City, sú to peržania členovia 3000 rokov starej kultúry a majú iné poňatie času a toho, čo je víťazstvo. Trump teraz nevie, čo má robiť, nevie, ako sa z tej zložitej situácie vymaniť. Vyhrážal sa Iránu, ale ten nie a nie kapitulovať. A ako sa dalo očakávať, Netanyahu sa obáva, že by Washington mohol začať rokovania s Iránom skôr, než budú iránske vojenské kapacity úplne rozbité, a tlačí na Trumpovú administratívu, aby vykonala krátku operáciu vysokej intenzity, ktorá by mohla zahrňať pozemné sily, píše izraelský komentátor Ben Kaspit v denníku MÁRIV Zatiaľ, čo Trump vysiela zmiešané správy o vyhliadkách na rozhovory s Islamskou republikou, izraelskí predstavitelia sa domnievajú, že zvažuje tri možnosti. Poprvé, eskaláciu vojny útokom na iránsku energetickú infraštruktúru na ostrove Charg a v jeho plynovom poli South Pars. Druhou možnosťou je pozemná operácia na likvidáciu iránskych zásob vysoko obohateného uránu. Treťou zvažovanou možnosťou by bolo vyjednávať dohodu s Iránom, ale takáto výhliadka by bola izraelskými vodcovskými kruhmi vnímaná ako jasné iránske víťazstvo, ktoré by Iránskej republike otvorilo cestu k prežitiu, píše Kaspit. Izrael sa zameriava na oslabenie režimu do bodu, kedy sa nebude môcť zotaviť a dúfa, že potom bude možné povzbudiť masové protesty. Tento argument sa používa aj na presvedčenie Washingtonu, aby vo vojne pokračoval, zdôrazňuje Caspit. Štvrtou možnosťou by mohlo byť, že Trump jednoducho vyhlási víťazstvo a odejde. Čo by Trump realisticky mohol dosiahnuť, keby vojnu rozšíril? Poprvé, izraelskí a americkí vojenskí predstavitelia sa teraz domnievajú, že zvrhnutie iránskeho štátu je takmer nemožné dosiahnuť len leteckými údermi. V minulosti to nikdy nefungovalo. Po druhé, vyhlásenia americkej administratívy o viere v, povedzme, konečné vojenské obsadenie hormúzskeho prielivu by mali byť vnímané skôr ako vojnové výkryky a opisy fantázií, ktoré odhalujú hĺbší problém. Problém strategických medzier. Stratégie nie sú odvodené z faktickej situácie ani nemusia nutne existovať procesy, ktorými by ich bolo možné uskutočniť. Pravda je taká, akú ju chceme mať. Pravda je to, čo nás robí spokojnými. Dávame prednosť mýtu pred realitou. Pokus o dohodu o prímerí na otvorenie Hormúskej oblasti by si vyžadoval, aby bolo platné na všetkých frontoch. Vyžadovalo by to, aby Izrael ukončil operácie v Libanone, aby Ansar Allah, teda Húsiovia, podobne zastavili útoky na Izrael, aby Irak zastavil svoje útoky a aby Izrael zastavil svoje útoky v okupovanej Palestíne. Po tretie, Trump tvrdí, že k tejto zmene režimu už došlo, pretože mená nových iránskych vodcov doteraz nepočul. Sú to iní ľudia, než o aký, ktokoľvek predtým počul a úprimne povedané sú rozumnejší. Takže sme mali totálnu zmenu režimu, ktorá prekročila rámec toho, čo ktokoľvek považoval za možné. Trump nevie, kto tvorí novú, tretiu vrstvu iránskeho vedenia, napriek tomu predpokladá, že budú flexibilnejší pri vyjednávaní so SŠA. Na čom je toto vyhlásenie viery založené? Nie sú potrebné žiadne fakty? Po štvrte, akýkoľvek pokus o otvorenie hormúzu priamým vojenským útokom by bol plný rizika značných amerických strát, Hormuz je pre Iráncov domovom a predstavuje potenciálnu bitvu, na ktorú sa pripravujú už mnoho rokov. Samotná geografia Hormuzu úzke vodné cesty blízkosť iránskeho pobrežia a husté iránske obranné systémy predstavuje zjavné a vážne riziká, odkiaľ by sa vojska presúvali, ako by boli zásobované, ako by boli evakuované. Aj keby americké sily dobili šárk, jeden alebo všetky tri ostrovy priliehajúce k pobrežiu Emirátov, Irán by stále mohol útočiť na preplávajúce tankery pomocou hladinových alebo ponorných dronov alebo rakiet odpálených z pevninskej časti Iránu. A aj keby boli americké vojenské pozície na ostrovoch úspešné, nevyriešilo by to hlavný problém. Irán by stále mal možnosť vynúcovať náklady raketové údery a obete na diaľku a využil by túto páku na vynútenie ďalších eskalačných krokov. Po piate, rovnako ako pri návrhu na kontrolu iránskeho obohateného uránu neexistuje žiadny spôsob, ako zabezpečiť, aby sa údajných 430 kýl 60-percentného obohateného uránu, ktoré Irán vlastní, skutočne dostalo z iránskych rúk, Okrem jeho zabavenia, dohoda o jeho vzdaní sa je nepravdepodobná, rovnako ako jeho zabavenie v neuveriteľne zložitej vojenskej operácii. Podľa Washington Post, keď Trump požiadal o plán na zabavenie obohateného uránu z Iránu, americká armáda ho informovala o zložitej operácii zahrňajúcej leteckú prepravu výkopových zariadení Vybudovanie pristávacej dráhy vo vnútri Iránu pre nákladné lietadla na odvoz materiálu, to všetko s nasadením stoviek vojakov. Operácia amerických špeciálnych síl na zabavenie tohto uránu by si vyžadovala starostlivé a detailné vymedzenie miesta, alebo teda miest, kde je držaný a takisto by si vyžadovala dobre podložené plány na jeho prípravu a prepravu. Vedia SŠA, či je tento urán stále na jednom mieste, alebo bol rozdelený? Nič nenasvedčuje tomu, že by SŠA takúto operáciu premysleli, čo naznačuje, že tento aspekt by mohol byť koncipovaný ako podvod. Vykonať malú operáciu v blízkosti Isfahánu, predstierať, že sa zmocnili uránu a rýchlo sa vytratiť skôr, než iránske sily zabijú amerických vojakov. A napokon, pokiaľ ide o zničenie iránskych raketových kapacít, jednoducho neexistuje spôsob, ako to dosiahnuť. Iránske sklady a výrobné zariadenia sú rozprílené po celej krajine a hlboko zakopané. Možno by lož bola Trumpovou najlepšou možnosťou, ako v tejto otázke vyhrať v úvodzovkách samozrejme. Irán spustil rozsiahlý aparát svojho mozaikového systému dlhodobých vopred naplánovaných vojenských akcií. O to ide. Iránsky strategický protiútok nebol koncipovaný tak, aby viedol k nejakému vyjednanému kompromisu, ale skôr k vytvoreniu okolností, za ktorých by sa mohol vyhnúť klietke nekonečných sankcií, blokád, izolácie a obriehania, ktorú Západ vnúcuje. Nepríjemnou realitou pre USA a ich spojencov je, že každá dostupná vojenská alebo diplomatická reakcia na iránsky strategický protiútok so sebou nesie značné nevýhody. Vojnu prehrajú Trump a USA. Trump si teraz uvedomuje, že vojna je prehratá. Sice prehratá, ale nekončí. Môže trvať ešte nejaký čas. Po mesiaci vojny je to pravdepodobne Irán, kto si zaistil najvýznamnejšie strategické víťazstvo, ako už predtým poznamenal Bloomberg, so svojím stále pevnejším vplyvom na dopravu cez Hormuzský prieliv. Všetko nasvedčuje tomu, že schopnosť Teheránu kontrolovať prieliv sa zvyšuje. Takmer úplné zavretie Hormuzského prielivu od začiatku marca sa ukázalo ako mimoriadne účinná asymetrická zbraň v boji Iránu proti dvom najmocnejším vojenským silám sveta. Záverečné zhrnutie analýzy Krúk v celom texte naznačuje, že Západ a špeciálne Trumpová administratíva doplatil na svoju aroganciu a neschopnosť priznať si, že pravidlá hry sa zmenili. Strategický šach. Irán nevyhral tým, že by porazil americkú flotilu v otvorenom boji, čo by bolo asi nemožné, ale tým, že dokázal znefunkčniť globálnu obchodnú cestu. Patová situácia. USA sú v pasci, ak eskalujú, riskujú obrovské straty a kolaps svetovej ekonomiky kvôli rope. Ak ustúpia, pripustia koniec svojej dominancie v regióne. Asymetria v praxi. To, čo Bloomberg nazýva mimoriadne účinnou zbraňou, je v podstate využitie geografie a lacných technológií, teda drony, rakety, proti miliardovým investíciám do lietadlových lodí. Tento text vykresľuje Trumpa nie ako majstra dohody, teda master of the deal, ale ako človeka, ktorý narazil na súpera, ktorého nedokáže kúpiť, zastrašiť ani zažalovať prostredníctvom vojenskej sily. Za mňa na dnes všetko, ľúči sa Monika a Dušan. Vašu pozornosť by som ešte chcel upriamiť na živý rozhovor v Slobodnom vysielači v stredu od 2030 s bývalým politikom a súčasným politickým komentátorom, Silárdom šomodím o voľbách v Maďarsku. To